Але чомусь, чомусь великого каяття вона не відчувала. Тільки було якесь тремтіння Маленька лихоманка, лихоманочка, як у передчутті майбутньої хвороби. Віта намагалась намагалася з пам'яті, викинути геть ту розмову. Але вона була і з руками здавалась виразнішою і болючішою. Віта виклала геть усе, не сказала тільки про ту таємну, таємну обмагливу поїздку в колонію. Не могла про це розказати. Мама да заслухала її, закам'яніла незворушно. І Віта говорила, говорила про випадкове знайомство на пустарі, про зустріч по тому, про приховане, простий матусь листування, про його повернення з уяснення, про те, що вона полюбила, покохала. Так, так, мама покохала злочинця. Хоча він не такий, не такий. Вона, Віта, про те, що вона, мама, сама дозволяла їй вибір у складних ситуаціях, як вважає за потрібне, що мала право на той проклятий вибір, що вона доросла, так, доросла, ти, мамо, сама це казала. Казала, згодилась мама. Це було чи не єдине слово, яке вимовила під час відданого збивчистого монологу. Ні, ще сказала, що коли пауза між словами надто довго затягувалась. Каже Далі, я чую. Ах, ти чуєш? І Віта далі говорила, мов у гарячці, Мов не мов, про те, що вона не може нічого зробити з собою. Що почуття сильніші за неї, що мусить поїхати в те селище, де він і житиме там. Це я усімовинна, сказала нарешті мама після ще однієї паузи. І Віта вже виговорилась. Ти у чому? «У тому, що ти так чинила! Я щось не так робила, не так виховувала, не ті слова говорила. От і пожинаю плоди. Ми обидві пожинаємо». «Ти дуже правильна, мамо», – сказала Віта. «Правильна і моральна, а я, негідниця, може, в батька вдалась?» «Твій батько був гарною людиною», – сказала мама. «Був?» «Ну, може, і є. Просто, просто він кохав іншу жінку». «О, як!» – Віта аж залазь на ноги. «Він кохав іншу жінку, лишився з нею, адже так? Нехай так». Клас, вигукнула Віта. Він лишився з нею, а ти, ти маєш від нього мене. Але що це міняє? Багато що. Хоча б те, що виявляється, ти не така, як я досі вважала. Яка ж я? Мама це майже прошептала, мовби боялася, що хтось почує. Не така супер правильна. У тебе теж був гріх. І Віта це вигукнула ще голосніше, а далі твердо, з притиском, промовила я поїду до нього, мамо. «Не пускатимеш, усе одно втечу!» «Я не триматиму», – казала мама. «Я могла б просити і прошу, не їдь, чуєш, не їдь!» «Я ж прожила більше на світі!» «Він злочинець, і злочинцем залишиться!» «Ті, хто хоче виправитися, виправляються після першого разу!» «Я вже не хочу його виправити, – казала Віта!» «Що буде, те й буде! Наші долі поєднані!» «І він тебе обдурить, як уже дурив!» «Я йому потрібна!» «І він цього не знає, а я знаю. Ти так і не зрозуміла його, і себе не зрозуміла. Але себе ти що можеш зрозуміти? То інший світ, і ти в ньому чужа. Жити за його законами, доня, то не твої закони. Мама, як завжди, була права, мала рацію, усе знала наперед і нічим не дирикнула. Натомість дорікала собі. Істерики, докорів, як очікувала Віта, не було. Ніякого картання, погроз, лише докори собі. І Віта зрозуміла, що вона програла, що летить у безодню, але цього польоту не спинити, бо нема за що вчепитись. Нема, така біда, хіба за Едика на своє кохання до нього? І вона вчепилася, намертво. І розтягла політ на цілих 10 років. У політ вміщався її приїзде селище, наймання квартири старої бабці, робота в психоневрологічному диспансері для алкоголіків, який теж розташувався в селищі. Перше побачення з Едиком, його здивування і радість, так, непідробна радість в його очах коли вона сказала, що вже два місяці живе тут, у селищі, їхнє кохання в кімнаті побачить слова Едика. Ти справді тут житимеш? Так, доки ти сидітимеш? Бідна мала, він зітхнув. Я не мала, сказала Віталія. Виросла. Називай мене Вітою. А вже ж мала. Він посміхнувся. На другому побаченні Едуард сказав, що в їхній медсечній медчастині в колонії є медсестра пенсіонерка. Якби вона мала освіту, я матиму, сказала Віталія. Вона вже знала, в райцентрі цього району є медочилище. Наступного року вона вступила туди. З психодиспансеру дали відмінну характеристику санітарці Віталії Снігурець. А оскільки мала заплачено курс від інституту, та ще й столичного, її прийняли відразу на другий курс. У диспансери для алкоголіків і психів всі знали, що вона приїхала доглядати стареньку далеку родичку. Після трьох років навчання Віталія отримала диплом медичної сестри за допомогою Едуарда, який і тут мав вплив була прийнята на роботу медична медичну частину при колонії. Тепер вони зустрічались регулярно під час кожного відданого чергування. Елик приходив на ніч, і вони кохались. Коли через рік Віталія, як молодий спеціаліст, отримала квартиру в будинку для військовослужбовців, котрі служили в колонії, Едуард став доволі часто приходити до неї додому. На час, очевидно, знали, що він повернеться. Тим більше, що вся дисципліна в колонії, по суті, трималась хай жорстока і жорстка за закіцькими правилами, на його авторитеті й правилах, встановлених ним, то ж начальство мало небагато роботи. Якби не ти, ех, як би я свисну звідси, сказав якось він після такого домашнього побачення. Віталія аж натопильно поглянула на нього. То втікай. Щоб і тебе посадили? Ні, я своє відбатожу. І тоді разом поїдемо до столиці Києва, навстріч щастю довгому, як міст Патона. Ну, мала, не супся. Я тебе не кликав, сама приїхала. Не кликав, ти таки гад. Ну, кликав, кликав, він засміявся, серцем і печінкою, як у нудьга згризла. Ти ж почула? І міцно пригорнув її. Почула. А знаєш, вимови, після паузи, ти ще аж хрустіла. Якщо ти не проти, узаконимо наші стосунки. Узаконимо. Вона спробувала усміхнутись. Хіба ми з тобою незаконні? Ну, розпишемось. «Я давно цього чекала», – подумала Віталія і сказала, «Коли ти станеш вільною людиною, тоді поставимо штампик». Через півроку він знову запропонував розписатись. Цього рату Віталія згодилась. Та коли повідомила про своє рішення керівництво колонії, її викликав начальник медчастини і сказав, «Віталія Миколаївна, я б не радив цього робити. Я буду змушений, виявилось, змушений буде звільнити її зі служби. Працівниця колонії не мала права бути одруженою із зеком». Урожитись змогли, але вона втрачала право бути медсестрою в колонії. Хіба раз на півроку могла з'явитись на побачення дозаконного чоловіка. Суки, тільки сказав яду, а?